Mândre ceobănaș din fluier doinaș, Pe Argeș în sus cu turma te-ai dus, Pe Argeș în jos cu turma ai fost. Nu cumva ai văzut pe unde ai trecut Un zid părăsit și neisprăvit La loc de grindiș, la verde luniș? Ba, Doamne, am văzut pe unde am trecut Un zid părăsit și neisprăvit. câini când îl văd, la el se răpăd Și la atra și urla morții. Iată locul, mărieta, un zid părăsit și La loc de grindiș în verdea luniș. Iată zidul meu. Aici aleg eu loc de mănăstire și de pomenire. Deci voi, meșteri mari, calfe și zidari, Curând vă siliți lucrul de porniți, Ca să-mi aici să-mi durați mănăstire înaltă Cum n-a mai fost altă, că voi da averi.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 Manoli, meștere Manoli, Ana te cheamă, eu, eu, Ana!" A dus ți de mâncare, ouă proaspete de puita albă și brânză proaspătă de miară și zmeură roșie de lângă grota ursului, că ursul n-a vrut să-mi dea." spuse însă pentru cine o culeg și pentru cine o adun și pentru cine o aleg, proaspătă și dulce, și ursul m-a lăsat atunci." Hai, coboară Manoli, meștere Manoli, masa-i gata!" Uite aici, pe iarbă, peste ștergar curat spălat în roă de trifoi cu patru foi și limpezit în rază de soare și cântece de ciocârlie. Și de-a și seara, cei colegi i din ivadă mere domnești și miere ți i aduna din faguri. Și de venit seara și de veni acasă obosit de muncă, cei i pregăti apă rece de izvor să trăcorești fruntea și mâinile obosite. de venit seara, de venit seara...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 Nu răspunde. de aia prinde gândurile. Și ce-ai găsit în ele, meștere Luca, decât o mare și neagră mărăciune? Neagră ca pământul mie, inima. Dar-și înțelege graiul păsărilor. Poate mi spune ele, poate că ar ști. Poate văzură ele la miez de noapte cu cuvaie sură izbind un bolțile și prăvălindu -le.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 Ce-am lucrat, noaptea s-a surpa până în hotărâ în zid De a zidi cea întâi soțioară cea care să a mâine în zori de zi Aducând bucate la soțuri, la frate Deci dacă vroiți ca să-i spraviți Sfânta mănăstire pentru pomenire Noi să ne apucăm Cu toți să jurăm Și să ne legăm taina să o păstrăm Și orice soțioară Orice surioară mâine în zor de zi, În tăi s Pe ea s-o jertfim, În zid să o zidim. Soțioara mea, mâine o zidim, Să, zi, să nu-mi aduci bucate în zori. Am găsit nire de albine în scorbura stejarului și hrib de pădure am găsit. Am ce prânzit, auzi? Să nu vii. Să nu vii. Să nu vii. Soțioară, soțioară, mâine să nu vii. eu îți pleca după lemn de fag în fund de pădure, nu mi-i date urme. Să nu vii. Să nu vii. Să nu vii. Să nu vii.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 La trecură. Numai eu și eu, tot stând, mă trezit cu soarele dincolo de bradul din fața casei. Trecură femeile? Râsete și glume de neveste și suror auzit ai pe -aci? Nici râsete, nici glume. Să nu se fi trezit din somn nevestele? Poate ai dormit și tu, pădure, mai mult ca ieri și n-ai văzut nimic. Te-aș fi dormit, cânta pe creangă mierla și tot m-aș fi trezit. Vor flămâni bărbații? Sau poate pe alt drum femeile trecură? Da, da, să știgă pe la baltă, să-și lase pânza în apă la înălbit.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 Mai repede, mai repede, ca vântul să zbor, mă așteaptă. Și încă nu o mește așteaptă să le ducem de acasă de ale gurii. Mai repede, ca vântul să zbor, ca vântul.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 s fi uitat cu toate? Sau poate buhna nopții să le fi întors din drum? Să se fi speriat? Dar mie nu-mi e teamă, dă buhă, balauri Eu nu mă întorc din cale Stai, Ana oprește Mă Întoarce-te, Ana Mă strigă mereu Ca vântul spre tine și la gând Flămândă-ți gura și puza-n Vin roșu și pâine și miere Ți-a ducândată Îndată. Stai, Ana, te A Apuș, vine, apuși. Hai vulturi pe aric, băiașmă, tu. E Ana, nevasta meșterului. E Ana. E Iana, E Ana. Ana. Ana, nu vine. Întoarce-te, iute. Hai, mierele, mă poartă pe aric păstri Doamne, pe lume, o ploaie cu spune, să facă păraie, să curgă șiroaie, apele să crească, mândea să ne oprească. Să oprească în vale, sunt toarcă din cale. Dumnezeu se îndura, ruga i asculta, ascultat, nori aduna cerul și curgea, deodată ploaie spumegată ce face păraie și umflă și roaie. Fulcura și trăsbit, și fulgeri și flăcări, degeaba a încercat să mă întoarce din drum. Curci ploaie și tot curge. Păr îmi despletește, fruntea îmi răcorește. Manoli, Manoli, mestre, Manoli, nu te speria, nu te-ntrista, vin îndată, vin! Suflet Doamne, un vânt, suflet pe pământ, Prazi si de spai, se să-mi munții să răstoarne, mândra să-mi întoarne, să întorni întoarne în cale, să ducă de vale. Domnul se îndura, ruga-i asculta și sufla un vânt, un vânt pe pământ, Paltin când doia, Brazcă despoia, Munții răsturna, iar pe ană, nici conturmă. Vântule, nu mă sperie de tine, Nu știu de unde e de furios și crud, Dar nu-mi e teamă de tine, Vântul auzi? M'anoli mă strigă, Manoli mă așteaptă! De Doamne, pe lume, Întuneric mare, cum nu s-a văzut pe acest pământ, Nevestica mea, inimioasă, doar sunt spainânta. Și iată și pesna, și iată și noaptea. E întuneric, greu, nepătrunz. Oricât de urât ai fi, eu tot merg și merg. Că uite, prin negura ta, ochii meșterului Manoli mă așteaptă. Doi lucefer luminând un drumul. Manoli, Manoli, meștere Manoli, iată -mă Am venit, am venit, am venit! Ajungea. Meșterii cei mari, calfe și zidari, mult înveselea dacă o vedea Iar manea, turba, mândraș săruta, în brațul o lua, pe schilul urca Pe zidul o punea și glumind zicea Stăi, mândruța mea, nu te spăria, că vrem să glumim și să te zidim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 Cine l-a scălda? Ploaia, ca ploua și mi l-a scălda. Cine l-a Vântul asufla a suflat și l-a Dolce Dulce legănare, prin sa facem mari. Manoli, Manoli, meștere Manoli, zidul rău mă strânge, viața mi se stinge. Dure, pe cine cauți? L ai văzut pe aici pe mândra mândrelor, Steaua stelelor, lumina luminilor? I-am păstrat un rug de mure Și o răsură să-și-o în păr. Unde e? Pe ce botecolul? Că nu se mai întoarse și tare mi-era drag. Și o mânăstire văd aici, Cezituri albe și malte pe mântra mândrelor, steaua stelelor, lumina luminilor, o fi aici, în mănăstire. Să fi adormit înăuntru căi răcoare și așteaptă să se întoarcă pe seară cu meștere acasă. mănăstire mănăstire. n-ai văzut pe aici o fată cu numele de Ana? viața E clasul ei. Lasul ei e de joacă, draga, fată dragă. Mănăstire, mănăstire, dă fata fata-napoi Să-i pun răsură în păr un rug de mure să-i aduc în brațe. mă strânge, Iată se stinge.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 dar aveți meșterie ca să-mi faceți mie Altă mănăstire pentru pomenire Mult mai luminoasă și mult mai frumoasă Află că noi știm, oricând să zidim Altă mănăstire pentru pomenire Mult mai luminoasă și mult mai frumoasă Și furia al cuprinse pe domnul atunci Nici când să nu se pomenească caș mai frumos decât aici și schelele luară trimis și domnului Și meșterii rămaseră acolo singuri Între pământ și cer Pe turle, printre turle ei, pasărea albă cu zborul săgeată De ce te sperii și unde zborea spaimă? Văd oameni păsări Aripi și oripi de tur Aripi de lemn și încearcă zborul Și cad, cad, cad Îi văd căzând, nu.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 să zbor încerc eu singur. Stai, ești prea departe. Să-l chem pe vulturi, să te ajute el. Ca în încerc și eu să zbor. Sunt vultul! Cine l-a lăpta? zinele vechia, Și l a, lor a Cine l-a scălda? Ploaia ca ploa, Și mi l scălta scălda. Cine l-a legăna? Vântul a suflat, Și l-a legăna. Dulce legănari pensa s Cădea meșterul Manole. Ce se mai făcea O fântână lină Cu apă puțină Cu apă sărată Cu lacrimi ta. Ascultat Legenda meșterului Manole dramatizarea și regia artistică Titel Constantinescu au interpretat Ludovic Antal, Constantin Popovici, Tina Ionescu, Dan Damian, Val Sândulescu